na ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žaktovský. Triangle. Ďakujem za nami, tak vám prajem opäť pekné poludnie. Po roku v rámci tejto relácie tiež aprílové a vítam pri Triangli, to znamená bloku slova hudby, aká nikdy nemala núdzu o poslucháča, čo bude jednoznačne platiť aj o osobnosti, ktorej sa mieníme venovať práve dnes. Ono celkovo v prípade muziky ide o svet, ktorý asi ako jediný má v ponuke pre každého smrteľníka niečo, či už si nájde to svoje vo vážnej hudbe, rokovej, jazzovej, popovej, folkovej alebo country music. Tých žánrov sú už dnes doslova mraky, nehovoriac o interpretoch. No a medzi nimi sa za tie dlhé desaťročia, čo to máme možnosť všetci sledovať ako aktuálni poslucháči, tak sa vyrojilo tiež slušné množstvo stálic, respektíve legend, aj na tejto pôde sme si ich už pripomenuli celkom dosť. Príjemné bolo aj to, ak sa k nám ten, ktorý umelec a autor tiež pridal. Nie vždy sa to dá, tie možnosti sú dve. A pochopiteľnou hlavne tá, ktorá tomu bráni aj dnes, keď budeme za našu hviezdu považovať pána, ktorý si to určite aj zaslúži, byť takto pomenovaný nezabudnutelného Pavla Bobka. Nestihli sme to o slabých 12 a pol roka, tak si musíme vystačiť, tak povediac, v tradičnom zložení. Petr Kršiaga Petr Žantovský v Banskej Bystrici je všetko tak, ako má byť. Ja som na značkách, ako to vyzerá za riekou Morava. Za riekou Morava to vyzerá srovna tak, ja som <sík> také na značkách. Jenom nejsem v pokleku, pretože by hrozilo, že bych potom nevstal už. Jo. Tak ty značky majú takou podobu docela pohodlné židle. Ja by som dnes začal pozdravom na zdar, Petře, pretože tento pozdrav sa poprvýkrát práve v tento deň objavil v Prahe v roku 1851 a súvisí to s organizovaním zbierky na vybudovanie Národného divadla. Vtedy po Prahe chodili Vyberači s kasičkami, ktorý obsahoval nápis, ta kasička obsahovala nápis, že Nazdar Národního divadla a ľudia do toho hádzali potom tie svoje finančné príspevky a slovo Nazdar sa medzi nimi rozšírilo ako pozdrav. Je ti to slovo sympatické? Je mi sympatické, protože obsahuje pozitivní výzvu nebo pozitivní apel a navzdory tomu, že to mělo v letech minulých různá interpretační nebo různé interpretace, tak vlastně poctivost toho slova ho zachovalo. A mimochodem, teda, když mluvíš o Národním divadle, mě by docela zajímalo, když teď jsme svědky toho, jak různí měločíci, protestují proti tomu či onomu a jde vlastně jenom o to, že by rádi dostali ty svoje peníze, e, tak by mě zajímalo, co by se stalo, kdyby dneska vyrazili tyhle ty umělčíci do ulic s těmi kasičkami a říkali, přidejte nám na naše umění, když ho přeci potřebujete. Co je na, co, co na tom, že máme prázdní sály, jako to přece není naše ostuda, to je vaše ostuda, že tomu nerozumíte. No a naštěstí my v Triangu se tady věnujeme z pravidla umělcům, který ty sály opravdu nikdy neměly prázdný hmm. a znamenalo to, že mají velkou přízeň svýho publika a byly dokonce respektovaný napříč různými publiky, ty se jmenoval ty žánry. Eh, náš dnešní host Pavel Bobek Já začal jako rock and roller, pak se převtělo e, do takového velmi jemného koutelovaného countrymena. Skončilo, nebo ne skončilo, prostě mnoho hitů vyprodukoval ve standardní pop music a tak dále, o tom všem budeme řeč. Nicméně neznám nikoho, kdo by někdy řekl, že, že Bobek byl, co já vím, kýčát, nebo, nebo člověk, který e, vytvořil nějakou nehodnotnou věc. A to si myslím, že většinu našich, nebo možná všechny naše hosty, e, jak jsme je tady za těch Šest let, už to ďaláme, 3 šest let mieli takéto spolivie a to som rád. No Pavel Bobek nemal problém vyraziť do ulic, o ňom sa dávno vedelo, že on aj do divadla neskôr chodil električkou, lebo veľmi rád mal tento dopravný prostriedok. Nemyslím si, že by potreboval od ľudí pýtať peniaze, Možno by dopadol mnohý umelec, tak ako Titanic tiež 14. apríla, keď o tej 23. hodine a 40. minúte narazil doľadovca. Opäť nám to vychádza na dnešný deň. Ale my sa poplavíme muzikou, alebo s muzikou, ktorá... Prežila. prežila aj svojho interpreta a prežila aj častokrát ťažké obdobia, ktorými si aj samotný Pavel Bobek prešiel, ale zostal verný svojmu videniu sveta. A keď som si tak prechádzal spomienky jeho priateľov, tak dosť často znelo to, že to bol rovný chlap. Neviem, či si mal osobnú skúsenosť. Ja som sa s ním stretol raz, keď sme ešte ako muzikanti mali možnosť hrať na jednom podujatí, on tam bol ako hviezda večera. Nie, že by sme viedli nejaké dlhé debaty, ale vyšiel mi ako veľmi skromný človek skromný a příjemný. To je velmi zácné v českých lůzích. Tady máš čím dál více lidí permanentně naštvaných, permanentně zakaboněných a takových jako, jako mračících se na ten svět. Já jsem se s Pavlem Bobkem setkal, tuším, že dvakrát nebo třikrát v období počátku 90. let a dělali jsme nějaký rozhovor, už ani nevím pro který časopis. On byl na Smíchově v těch secesních bráci, Mm -hmm. Takže to do toho divadla mělo opravdu docela blízko, čtyři stanice tramvají nebo tak. E, a jako celkem, celkem chápu, e, tento typ lidí, že jako ne, že by tím něco demonstrovali, ale že e, je jim prostě mezi lidma dobře. A to potom pocítíš v tom soukromém rozhovoru, že tomu člověku s tebou není špatně, že se nemá pocit, že se musí předvářovat nebo na tebe něco hrát nebo, nebo se stavět jako velká premadona. To si myslím, že Pavlu Bobkovi vůbec nesedí e, ta věc a je, on tak působil trošku i v té politice, o tom možná taky budeme mluvit i když to nebolo ani dlhé, ani příliš úspešné, nicméně e, i tam zůstal tím konzer konzervatívnym člověkem s těmi ustálenými hodnotami a to je dneska veľká vzácnost. No, ten dnešný triangel nadvezuje na ten predchádzajúci či jsme tu už po dvoch týždňoch, síce opäť nie v tradičnom termíne, ktorým býva a býval prevažne ten prvý útorok v mesiaci, ale... Na ten rozbeh využijeme prítomnosť aj osobnosti z predchádzajúcej časti. Už si rozdychal prítomnosť Petra Jandu? Ale ne, já jsem proti mě Ale myslím v tom dobrom Je, slova, z mysle, že byl s námi. Ano, že byl s námi, tím si mě zaskočil, měc mi to utajil, a to už mi nedělají, protože já potom bych mohl mít nějaké ujímání třeba. Kdyby představuju si, že jsem pozveš třeba Evu Vaška nebo něco takového, tak fakt nevím, jak bych reagoval, asi bych se odpojil. Tam a už asi měl. iba obydvoch dvoch po jednom, lebo mám pocit, že už spolu nepracují. Jasně, jasně, no. jasně. <laughs> tak by to byl dvojí týšok. Já jsem záměrně nejmenoval nikoho z <laughs> uh, opravdové ligy je hudební, tohle to sú takoví ty venkovský obeselovači, a jako ja jim to přeju, mnoha jedem se to líbilo a tak ať se viděla no tak dobrý. Ale mám ať pocit, vodci, keď so, ti do toho že... ještě vstupuje, mám pocit, že skôr ten šok by si spôsobil poslucháčom, ty keby si sa rozhodol v jednej časti venovať eh, a Váškovi. <laughs> no, to je otázka v jaké části. Pokud bychom to nalepili nějakou jejich produkci na učiteľku tanca, Mademazel, Žizel, <laughs> mám chuť žít a podobné eh, opravdu velké šerevry české hudby a slovenské a československé, tak si myslím, že by to k sobě docela patřilo. To no v každém případě, my se od Olympiku odrazíme aj do té dnešné části, protože Pavel Bobek v prvopočiatkoch, když zpěval po anglicky, tak byl i součástí vystoupení právě této legendární kapely. Tam bylo spousta zpěváku to byla taková doba, kdy, kdy pod dirigencí Karla Mareše a dalších chodí a jak se tam zpívali, se střídali rozmanitý zpěváci a zpěvačky, Miky Volkem, Počínaje, nevím, Ivona Přenosilová, na koho si vzpomeneš, dokonce i Karel God chvíličku a natočili, olympik mu dělali, dělali doprovodnou kapelu na jeho jedn, jednom z prvních singlů před Beatles a tak dále, co se moc neví, protože na té desce to není ani napsaný, tam je nějaká studiová skupina bleble. E, ale, ale jedním z těch dominantních zpěváků v té první části byl právě Pavel Bobek. A bylo to v tom období, kdy se u nás tradoval, že rock and roll to bylo tá hudba mladých z 50 a počátku 60 let, že ten se dá spívať jenom anglicky, že tam čeština nepatří. A Pavel Obebek tuhletú víru tak také ja docela dlouho. My to triafáme takmer na deň, 23. Mm. apríla, úpline 62 rokov od momentu, keď to bolo oficiálne v štúdiu na Strahové dokončené pesnička Oh Boy. Oh, boy, oh, boy. Oh baby, go the Oh boy. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. All my, my go you don't know what you mean, no boy. Oh boy. When you're me Oh baby, go to the club with me with me základný termín, ktorý nám odráža životný príbeh Pavla Bobka, ten sa spája so 16. septembrom roku 1937 narodil sa v Prahe No a po gymnáziu študoval potom na fakulte architektúry a pozemného staviteľstva a rovnako ako všetci jeho rovesníci, tak ten rock and roll to je niečo, čo ho dokázalo neuveriteľným spôsobom pritiahnuť k sebe. Začal aj spievať s fakultnou kapelou FAPS, neskôr pôsobil v tzv. štúdiu big muziky a v 59. aj v divadle Paravan. No a ako inžinier-architekt vyštudovaný nastúpil do Združenia Velkový Krmník, kde potom pôsobil. ...v jednej projekčnej skupine so svojimi vysokoškolskými kolegami a z dnešného pohľadu tiež dá sa povedať, že legendami svojich kategórií, či už to bol Mirek Černý ktorý aj ako textár, aj ako osobitý interpret zaujal, aj v pozícii moderátora. No a herec Petr Nárožný, ktorý tiež svojho času spomínal na spoluprácu s Pavlom Bobkom práve v tej dielni architektonickej, kde sa Pavel Bobek veľmi rád hral hru, že bude Nosorožec, neviem Petre, či si to počul. Nee, to on sa proste postavil do pozície nosorožca, mal takú, taký nos Pavel, Petr Nárožný spomínal že nos ako skoba a, a, a samozrejme, keďže nosorožec pri svojom pohybe všetko rúcal tak aj on medzi tými prknami rysovacími, chodil ako taký nosorožec a údajne všetko vá váralo okolo seba aj vo chvíli, keď tam prišla návšteva. On v tom nejak si nechcel urobiť prestávku a samozrejme každý, kto sa do toho priestoru dostal, tak pozeral s otvorenými ústami, čo to tam ten človek stvára. On mal proste takýto zmysel pre humor a bolo mu jedno, kto sa v tej chvíli na neho pozera. Ono to je určitě souvisí s tím, jaký člověk to on byl. Já jsem ho poznal jako člověka nejenom příjemného, jak jsem říkal, ale taky velmi inteligentního, vzdělaného sečtělého. A ono se, když nasaješ určitý typ moudrosti, to není jenom sčetlost taková, že si přečet hodně knih a že si je pochopil, přemýšlel o nich a něco pro tebe znamenali a ta sdělení nepadá do prázdna, jak se říká v jednom židovském e, úsloví. Tak, tak to na tebe zanechá nějaký cej, pokud máš tu, tu vnitřní dispozici. A u toho Bobka to zcela jistě, aspoň z mého pohledu, a myslím, že nejenom z mého, způsobilo to, že to byl prostě člověk s unikátním přístupem k životu, s unikátním smyslem pro humor, takovým trošku patafyzickým až a s, řekl bych, velkým nadhledem. Taky si všimně, že je, on se nikdy neskomplikoval, to, e, nějakým zpěvem politických písní v Sokově nebo kdekoliv jinde. On si dělal to svoje menšinové v té době, nicméně menšinové z pohledu režimu, ale z pohledu publika to bylo čím dál dá víc e, většinové a byl, jak říkám, přijatelný pro lidi od Jezu po folkaře po kdekoho, možná zarytý dechovkář, že by ho asi ne neposlouchal, ale nebol, nebol nějaký hip dneska, ale Jako ve své době to znamenalo jistou kvalitu. Stejně jako třeba už jsme ji tady měli, kdysi si Marie Hortrova. Tak onej album s názvom Muž, který nikdy nebyl en, pomenoval podle toho, ako tým životom Prechádzal a bolo to pre neho celkom výstižné. Ten zmysel pre humor dosť výrazne dokázal odprezentovať aj na doskách divadla Semafor, kde pôsobil v skupine Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Mne sa najčastejšie vybaví to jeho legendárne manamana papá, Neviem, či si to tiež pozrel v tých programoch? Ale pozrel som si to, pozrel som si to. <laughs> Pavlíku, dobre to děláš, ale choď to skúšať ešte a on to zase pred nimi. Nie, to, nie tu tam, tam, tam, choď dozadu si to skúšať. To byla, to byla svým způsobem, když se k tomu dostal vlastně taky taková hodně intelektuálská zábava, ne, dneska e, si myslím, že by povítkám nebo scénkám z toho divadla nebo z této skupiny Šimkova a Grossmanova, e, že by ji asi dnešní mladé, mladí lidé moc nerozuměli, ne. protože tam byly narážky na, na literaturu, na kulturu, na odkazy na kde co, na politiku samozřejmě a bylo to e, vtipné mezi řádky, abych tak řekl, Byla to řechačka na první dobrou, hahaha, kopneme se do zadnice, to bude velice velká alegrace. Ne, ne, ne, to se tam nedělo, to se nedělo samozřejmě ani u Suchého se Šlitrem. Ale, to ne. bylo mimořádně intelektuálně disponované divadlo obě ty skupiny, když vím, že Suchý Šimka neměl rád a silně on neměl rád, hmm. protože se, se domníval, že tam byli Šimkovi lidé nasazení jako jistá takového režimem nepříliš e, milovaného, suchého a prostě jako cítil ho jako, jako, e, nepatřičně v tom divadle, ale e, od, oprostěme se od těch dobovek, to prostě, když si dneska poslechneš třeba Jiřím Grossmanem na, načtené povídky, tak se stejně i jako vlastně částečně příslušník k té generace, která na tom vyrůstala, tak se nad tím chlámeš smíchy, protože to prostě vtipný je a není potřeba u toho, kopat do zadnice, ani no. mluvit prostě, ani, ani dělat jiný e, tajtrlíky. Prostě je to inteligentní a je to taky ta patafyzika o kterým mluvím, zejména v těch pojítkách to je patafyzicky až na půdu. E, úžasně. E, oni obracejí oni obracej, e, pravý význam slova v jeho preexponování, napríklad, jo? nebo nejakých slovních e, konstrukcí. E, to nemáme sa vypráviť, ať si to každý poslechne, ale každému to všejú. Áno. Mňa ešte aj po rokoch dokáže pobaviť hlavne reakcia Miloslava Šimka na otázku, či mu nevadí, že sú u nás e, ruské jednotky v Československu. <kýk> A on, neviem, z akého dôvodu to vôbec prešlo na verejnosť, lebo potom to by som počítal, že seknu pokrku danej osobe, on odpovedal, nie, mne to nevadí, aspoň sa už nebudím od strachu, že sem vletia. <laughs> to bola jedna geniálna odpoveď na otázku. A v tej dobe povedať niečo na tento spôsob, to sa už rovnalo konečnej ale jo, ale tak jako každý z těch lidí, kteří v té době e, dělali tento typ e, umění, já to nazývám uměním, myslím, že to je umění, tak každý měl nějaké své vlastní metody, jak s tím bolševikem koexistovat, nebo jak na něj vyzrát, nebo e, s někým komunikovat, s někým ne. Je, bylo to různý u různých lidí, ale e, navzdory tomu, že e, často se vyčítá různým manažerům, e, co já vím, e, Třeba Hanuši Bunzelovi, který manažoval Dneska, te, že prostě si zadal někde s, s tím režimem a že prostě e, přistoupil na nějaké kompromisy. E, a já říkám, no a co? byly 70. let a bylo, žl, bylo zlé a Václav Dneska v té době byla marka kvality. E, zapodařilo se zachovat Václav Neskáře. To si myslím, že je mnohem větší zásluha, hmm. než aby podepisoval někde nějaké petice. E, a potom byl zakázaný jako paní Kubišová. E, to si myslím, že jako pro, pro tehdejší českou, e, český publikum bylo cenější. Tak dnes ty umelci, hlavně herci, lamentuju, aké mají komplikace a jaká da ich postihla, mali by sa spýtať pani Kubišovej, ako vyzerá nesloboda v praxi. No pochopiteľne, ale oni... Lebo zále, vieš, to, oni, to, oni kričia síce, že sú neslobodní, ale kde to kričia? No na obrazovkách českej televízie. To je nesloboda? No, to samozřejmě. <laughs> ja im, ja im týpec, týpec, teda, no, nesloboda by yeah. bola, keby to tam nemohli povedať. Ale oni to tam nemají co povídat. A to je to druhá je, věc. co. Jsi, to já. je veřejný medium placený z našich kapes a nejkaždý si s nimi, s nimi musí rozumět. Oni mají plnou svobodu tam převzít ty ceny, plnou hmm. svobodu tam zahrát, zaspívat, hmm. poděkovat babičci, dědečkovi, pánu bohu, komu chtějí, ale vykládat na, na jevišti, kam jsem se přišel pro cenu e, za zpěv, nebo za hudbu, nebo za něco takového, tak e, kritizovat předsedu vlády nebo kolikoliv dalšího. A, a jeden z těm, ten rapér oceněný tam vyslovenie v, jako v anglicky tedy e, ty jednotlivé politiky urážal typu e, fuck Okamura, fuck Babiš a tak dále. Mm. To je prostě nepatřičné. jo? A že to v té české televizi, která je pacená z našich sekundárních daní, je, že jim to nevadí a že tomu možná i tleskají, tak si myslím, že je to odvor víc zamysleť sa nad smyslem tých médií. Ale to tedy utíkáme od toho, jasne, jasne. Od toho tématu. Ale v každom případě Marta Kubišová ta nevala no zanehlen cenu si prevziať nie to ešte niečo verejne krizovať vo svojej dobe, ale tomu čo tomu predchádzalo to si ešte pripomenieme aj druhou pesničkou v poradí. My sa vrátime ešte do toho obdobia keď mal Pavel Bobek aj tú skúsenosť s Olympikom a v programe Ondráž Podotýka v divadle Semafor bol účinkujúcim zhruba dve sezóny. V marci 1964 potom natočil aj rock'n'rollové tituly, či už to bola pesnička Owboy, oh ktorú sme počúvali, alebo titul Sweet Little Sixteen. No a potom v duete so spolužiakom z fakulty s Pavlom Švábom natočili tiež jeden svetový Evergreen, ktorý si vybral. Ještě k tomu prvnímu ouboj, to byl velký vzor Pavla Bobka jeho začátcích, to byl zpěvák Buddy Holly, americký rock'n'roll prokopník, který to sloužil a který bohužel potom ve velmi útlém věku spolu se svojí kapelou Krikec, kde si na, na letu na koncert či z koncertu to letadlo havarvalo, a Buddy Holly zemřel. No. A ten, ten, ten bobek mu v podstatě u nás udělal takový jako nesmrtelný pomínček tím, tím tohle písničkou. Ta druhá písnička je, je trošku jinýho charakteru, je, spíš vychází z takové té amerikána muziky, také poprvé, je, poprvé ji natočila kapela For Voices, pak je, kde kdo další je, na kolosy, a teď na rychlo vzpomenu zpělák, který jo, už asi dneska nikdo nezná, je, který se jmenoval Highland uh, a byla to strašně pěkná, milá, příjemná písnička Brian Highland, aby byl přes ním... A Jason ne? Donovan touto a koupil. Jason Donovan, ano, wow. mnoho později. A jako fakt je ten, že uh, ten žánr, který teď uslyšíme, byl formativní pro americkou a vlastně pak světovou muziku jako ne nečekaným způsobem, protože takhle nějak zpívali Everett Brothers a od těch se odvořili hodího i ve svých začátcích z velké části. Takže jako ten, ten vliv táhnoucí se od konce 50. let je tady stále a ještě dneska ta písnička má co řednit. say goodbye It's gone. Say goodbye for the summer, knowing the lot we miss, so let us make a pledge to meet in September. z legendárnych nahrávok za nami, spečatené polipkem, alebo boskom v preklade. A Pavel Bobek, Pavel Švába, anglická verzia, ale poznáme už aj prekladané pesničky. A hlavne, toto bolo obdobie, Petře, keď sa u vás začali už rojiť pomaličky aj textári, začali rásť ako huby po daždi. A ja by som počítal pri prvopočiatkoch, že to bude ťažký pôrod, ale mám pocit, že už v 60. rokoch, aj s tým ježím suchým na čele, začali sa objavovať autory, ktorí... To ani neviem kam ich zaradiť, to proste bolo niečo neuveriteľné, čo sa zrazu začalo objavovať v tých pesničkách, keď už došlo na české texty. Vy ste tam mali neuveriteľnú skupinu takýchto prvotriedných textárov. To je pochopitelně dáno generačně. Eh, jednak, ten Jarší Suchý, to je pro otec eh, českého popu eh, naprosto ojedinělá osobnost, také jsme tady o něm měli jeden celý pořád. Hmm. člověk, který velmi vycházel z meziválečného poetismu, z vršů, Seiferta nezvala, nechal se inspirovat s tím nejlepším, co kdy česky bylo napsáno, a promítal to do svých textů, už ale zase často taky lehce lehce patafizických, typu Marněvá sestřenice a podobně, což byla taková, takový neobyčejný problém do té častuškové doby. Skončily nám ty montarkové písně a, a budování socialismu na tvrdo, v živým přenosu a najednou jsem vtrhly prostě lehké písničky o, o psíčkách a o holkách a, a o nesmyslech všedního dne, kterým vlastně otevíral dvrtel právě suchý, zejména suchý. Nebyl sám Vadimír dvrtel, kusel taky skvělý texty v téže době. Ale pak nastoupila ta generace těch Mirků Černých a Zdenků Ritíků a dalších. Eduard a... Kretschmar tam byl Ivo Fischer no, tam písal. Jasný, samozřejmě, no. Hmm. Ivo Fischer samozřejmě dvorní textař Valdemara Matušky, tak. velice důležitá postava českého popu. Čili, čili to jsou lidi, kteří byli už neměli tu vazbu na ten předchozí část, ty 50. léta neměli pocit, že musí vyhovět nějakému dobovému kánonu a chovali se svobodně. To bylo i v českém filmu nebo v československém filmu, bylo to i ve výtvarném umění, bylo to v řadě nebo v literatuře. Najednou skutečně od toho 61. roku někde počíne třeba Procházkou, myslím, já na procházku spisovatele a jeho knižkou Zelené obzory, tak tam někde to začínalo. A pak tak to kulminovalo až do toho 69. do, řekněme, když jsem mluvil o filmu, tak, já nevím, den 8. a den 7. a 8. noc o Elada Shorma nebo, nebo je, ten slavný Kvachinův snímek Ucho a tak dále, tak dále. To už byly explicitně politické věci, ale začalo to jako hrát. Měli jsme radost, že skončili ty temné padesátky, a teď tu se to najednou do té tvůrčí, e, tvůrčí atmosféry a tvůrčivého myšlení těch lidí, o kterých jsme mluvili. Takže to je text textavský zázrak překových e, českých šedesátek a já bych tam ještě připojil začínajícího tehdy Pavla Vožbou taky neobyčejně toho Antoního. Ano, všetci za vzpomenu mě vyskakují hlavně dvaja, dvaja Jirkovia, či už to byl Jiří Štajdl, alebo a velmi důležitý pre Pavla Bobka, Jiří Grossman, protože ten si všimol Pavla ako na tých koncertoch lebo, spieva po anglicky a jedného dňa si ho údajne pristavil a hovorí mu, počúva aj Pavle prečo ty musíš tým ľuďom vždy prekladať v podstate celú pesničku a vysvetľovať im, čo sa v nej spieva veď to spievať po česky a, a nemusíš mať k tomu žiadne príbehy <laughs> takže ho presvedčil no a vznikla práve ako prvá pesnička tá, ktorú máme pripravenú ďalšiu v poradí No, to je ako Pavel Bobek. Uh... Paradoxně uh, jeho největší hity z velké části, tak 80% určitě jsou tzv. kavry neboli předělávky, uh, ale on do těch původních amerických pravidla originálu vkládal jednak svůj osobitý lehce zastřený hlas. Já ho mám dneska zastřený taky, ale neumím zpívat a navíc jsem nastydlý, takže se omlouvám případným posluchačům, kdyby je to dráždělo, ale Pavel... Možná, že právě toto je sexy. <laughs> Já to ne, nebudu to s teď zkoušet nažilo. <laughs> jako vidíme. Já se pak zeptám někde. E, každopádně Pavel bobek měl nezaměnit to nejkrásný krásný hlas, e, takový hladivý, příjemný, dobře se poslouchal, e, neurážil, nebyl kýčovětej, e, nešel do žádných závratných e, Equilibri a to si myslím, že lidem hodně vyhovovalo. Mně určitě ano. A ta písnička je předělávka z amerického Ruby Don't Take Your Love to Town e, a v českém verzi se to jmenuje O hrubě nechtějí brát. Mám naději, že uslyšíš mé tiché volání. Stín už padá na zdivíle, nic mu nebrání. Já tuším, že jsi hezká, jak bývala stolikrát. Oh, okay. Nechtěj mi lásku brát. Já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýp. Je mučením střílet že druhý střelil dřív. A nevím sám, je mi psáno živořit či žít. Olubit. chci na blízku tě mít? Je zázračné to vědomí, že ještě vůbec bdím, že tím, co je mušeně, nemohu ti být v rubě a pochopím. Je to možná hloupos nesmírná sníž odvážím se přát. Chtěj mi lásku brát Proč utápíš se do mlhy, snad nechystáš se jít A nechápu, proč po letech se zase slyším klít Jenom ruku vstáhu za tebou, když nemůžu už vstát čas ku brácu. rád. Je pesnička, Pavla Bobka už od úvodu 70. rokov, z 5. 1970 by mala byť táto verzia. S prívodným telesom skupina Šadab, vedená Františkom Ringo Čechom. A popri Pavlovi Bobkovi sa tu už zviezlo niekoľko mien, ale nemôžem si odpustiť. Musí tu byť aj Jirka Grossman spomenutý, pretože, Petre, mám pocit, že tento pán, ktorý mal vymeraný len 30 rokov trvajúci životný príbeh, tu zanechal takú výraznú stopu aj v podobe textárských výtvorov, že si našu spomienku tiež pri Pavlovi Bobkovi zaslúži. No, z toho nepochybne, když jsme se bavili o tom, že se tady venozili umíjacej lidé s nečekanými intelektuálními eh, obrazit, obrazotvornostmi, tak Grusman samozřejmě k něm patřil v první řadě. Ono to šťastné spojení s Miroslavem Šimkem eh, na první pohod eh, byla taková jakože náhoda. Eh, upřímně přiznám se, ani nevím, jak se ti dva dali dohromady, ale vím že, vím, že jim to dohromady sedělo velice dobře. Pak měl po umrtíři Grusmana a šimek takové slabší období s Soutkem Sobotovou a Petrem Nárožným, to hodně jako bych od podlahy e, a ta taková, ta, ta lehtivá intelektualita z toho zmizela, takže mohu předpokládat, že jejím nositelem byl do značné míry právě Grossman e, a jak říkáš, ano, jako ten časně krátký, na druhou stranu je zvláštní a osudový, že jak on, tak Šimek, let později na stejnou nemoc, totiž loukémi, mm. to, to nemůže být náhoda. V e, takové okamžství si, si říkáš, jako jestli tam nahoře někdo to fakt nehlídá a nezařizuje to podle svého. To je, to je vzácnost, to je, to je unikátní. No nicméně živému Grosmanevi samozřejmě je, všichni známe jeho, jeho velký hity, známe písničku Závidím, kterou psal už jako nemocný, naspíval to na Naděla Urbankova, to je jako asi největší a nejznámější hit od něj, ale z jeho text Uh, ale samozřejmě byly tam i tradičnější polohy, to asi zmíníš ty, uh, týkalo se to Petra Spáleného v semaforu a byly to, to ty poslední okamžiky Krosmanovi, uh, nicméně Já když vyslovuju jeho jméno, tak si vybavím potřebovat ještě spíš nahrávky těch divadelních představení povídek a tohoto, kde ten člověk byl třeba i méně fyzicky přesývá, ale duševně neobyčejně e, impozantní a, a přesvědčivý, takže vzpomínám na to moc rád. No, miloslav Šimek se ještě pokoušalo návrat k podobnému humoru a i s Jirkom Krampolom v těch 80. rokoch. <coughs> mám pocit, že už se to tak velmi nepodarilo, predsa len ten... Mý... Víš co, to už bylo takový hodně komunální, dělali hmm. si srandu s Větnamců a ano, to bylo takový laciný, to bylo. Von uh, ten Krampo nebyl nikdy žádný myslitev, nejmu pán, spočinutí, ale... ale... Ty, ty, svoje, ty svoje flákače, mladý kluky rozjívený a potom nějaký ty dělnícky typy. Hrál velmi dobře, to bylo skvělé ale, ale jenom jednobarevný. A určitě nebyl hercem s intelektou, na rozdíl od toho Grossmana. Pro mě je zajímavý Jirka Grossman, aj jako interpret, a jako teda textár a humorista, to je už v podstate ide v ruka v ruke a on je na tom podobne ako bol aj Jirka Štajdl, tiež žil krátku dobu, zhruba tých 30 rokov, aj keď Jirka Štajdl zahynul pri autonehode ale obaja mali tiež spoločné to, že väčšinou si v tých pesničkách počul veľa bolesti a smútku. napríklad v prípade Jirku Grossmana sa vie vybaviť aj pesnička Drahý múj ktorá bola interpretovaná s Naďou Urbánkovou tam sa traduje, že keď to predniesli poprvýkrát na doskách divadla Semafor, že po skončení piesne celé divadlo ako keby prestalo dýchať a potom nasledoval taký aplaus, že to museli ešte asi zo 4 krát opakovať, že tak tá pesnička dokázala mno, v tých ľudí už pri premiére zaujať a takýchto príkladov by sme možno našli viac, keby sme mali možnosť spovedať pamätníkov. Všimni si, když posloucháš i tu ruby, kterou jsme teď přišlošili, že v ní je taky takový ten vážnější tón, ostran, mm. protiválečný, Myslím si, že my jsme na to byli tak nějak více citliví a více připravení eh, tento, typ, tento typ vzdělení konzumovat eh, i mezi těmi humornými eh, okolnostmi, okolnostmi, abych tak řekl. Prostě je to, je, to, je to něco, co s námi bylo přítomno a v té době zejména ta paměť na ten protektor, byla ještě čerstvá a eh, do, toho, do toho studená válka, do toho propaganda z jedné z druhé strany, který křičel, kdo překřikne toho druhého a všichni obviněli všechny z toho, že chtějí zničit celou planetu. To je situace, ve kterých jsme dneska zase. A mě fascinuje, jak ti dnešní, už jsme o nich mluvili, stávající umělci, mladí, nastupující v tom pop music nebo big beatu, jak na to vůbec nereagují. Eh, oni maximálně tak jsou schopni eh, vypotit jako agitační song eh, jako, pro Palestinu, ale Aha. ani to ne často. Většinou je to agitační song třeba proti nějak, tím politikům Turkovi nebo kamorovi. A je to blbý, je to prvoplánový. E, Tohle to všechno bylo velmi, teď i to, i to, to drahý mu je vlastně protivážná písnička, která, kde Grossman tam měl ten rečitativ a je velmi, velmi sugestivní. E, jak o ní mluvíš, tak mě naběh Jak vy tomu říkáte, zimom realky. Ano, to je, ano. No. Hus, je, husí ano, uh -huh. ano. No veď, tento text, který jsme počuvali, já nevymyslel válku, to jen prstem někdo kýv. Mě učili jen střílet, jenže druhý střelil dřív. No. No, to je ono. To je, ale je to stejná doba, která potom vyplodila ty velesonky e, typu, já ja nevím, Jiřího suchého, jo, to jsem ještě, že jo, a to byla, to byla písnička reagující na okupaci v srpnu 68. E, bylo to s náma, jo? Bylo to nebezpečí, bylo tady přítomné s náma, neustále, nějaké podobě, no a ti velcí, opravdu velcí umělci to tam dokázali dostat. No a práve tie texty zostávajú preto poslucháčsky tak obľúbené, lebo mali v sebe tú dušu, ktorá tým dnešným pesničkám mám pocit, že naozaj chýba. Zatiaľ, čo vtedy bolo odpadu tak zhruba 90 proti 10, myslím 90 v tom kladnom slova zmysle a 10 v tom negatívnom, tak mám pocit, že teraz sa nám to po tých 50-60 rokoch obrátilo. Začíná to tím, že dnešní písničky, a to opravdu nechci, aby jsme tady teď vypadali jak dětkové, které pláčou ve <laughs> Jo, za našich malých časů, to bylo lepší. Ne, ne, já mám moc rád jako věci, které přišly po 90. roce, takový ty Čechomory a divoký byly a tohle všechno. Oni už jsou to taky starý chlapy, ale přinesli něco originálního. Hmm? Dneska, když poslouchám takový, takový ty osobnosti jako Mirály nebo Marek Stracený a tak, tak tak všimni si, že oni mají písničky, které si s nimi prostě nezaspíváš, protože si je nezas, nezapamatuješ. Hmm. Kdežto, drahý můj, nebo závidím, jsi měl zapamatovaný, nebo Houston, který budeme za chvilku poslouchat, hmm. měl jsi měl zapamatovaný po prvním poslechu. Vrli se ti pod nechty a už jsi si jich nezbavil. Možná, že se ti do dneška stává, mně se to stává, eh, protože jsem tak jako celoživotně fikcionovaný na hudbu a, a jako zabírám v hlavě docela hodně místa, tak se někdy ráno probouzím s utkvělou fikcí e, nějaký písničky. Různý, ale většinou velmi kvalitní. Prostě budím se a mám, mám abych tak řekl, jak ty budovatelé píseň na retu. E, a to jsou písničky, které si zapamatuješ a i si je zaspíváš třeba tvým autáboráku nebo doma na Mejdánu. E, co si zaspíváš od Miraje? Já myslím, že nic. Tak vieš, ja, ako, aj keď sme začínali tú muziku vstrebávať, tak prichádzali rôzne nové žánre, tiež sa to začalo <kým> rozvetvovať a, a páčilo sa nám to, ale keď som sledoval teraz to odovzdávanie andelov českých hudobných cien a bolo príjemné, že si teda našli priestor aj na Slovákov, aj keď tým tam podľa mňa vtedy spustili tú lavínu kritiky, tak... Ja som sa už strácal v tej novodobej muzike a preto ma potešilo, tiež sice potrebujem nasať to viackrát do seba, aby som tie pesničky začal inak vnímať, ale potešilo ma, že albumom roka je Ostraka. No jo, jenže Michalovi Prekopovi, je 80. Hmm. A ja som videl to jeho vystoupení pri tom predávaní, Miel tam mačí, kromne on ze Hrubího, tak tam je vesmies mačí muzikanty je to tvrdý, je to rokový, je to rázný, má to jasný, čitelný, rychlý. Zapamatuješ si to na první, maximálně druhý posled. S chodou okolností jsem se na to díval teď na YouTube, než jsme začali vysílat a potvrdil jsem si ten dojem. Ano, jenže to je ta generace, která přicházela před těmi je, již mrávecmi, málo 60 lety, na scénu. A přinesli s sebou něco osobitého, něco novýho. A teď to řeknu, jaké se přesvědčení. Uhum. Teď nemyslím politické, teď myslím takovú tú, tu, tu, to viedomí si, proč tady jsem a co to dělám a proč to dělám a co chci říct, to si u těch mladých hvězdiček nejsem jist, že vůbec niečím, niečím takovým se zabývají. Tak pri nich je nádej, že to môžu v budúcnosti nájsť, mne sa páči na Michalovi Prokopovi to, že z tej cesty nezýšil, že jej zostal verný. <hý> Tak Michal z té cesty zišel v 70. letech, když zpíval sbory Hanědny Zagorový a pak vystupoval, vystupoval na ostravském festivalu sovětské písně a podobně. Když se rozpadla kapela Pramos V po natočení a vydání desky město Air, což je naprosto zlomový dílo v českém kontextu, v československém, tak se on začal tak jako různě potácet pod té popový scéně a trvalo mu to skoro 10 let, než se zase se našel. A vlastně první takový to znamení e, doby e, lepší. Už byla deska holbí Dante z konce sedmdesátek a potom hlavně ta tradice desek e, kolej yesterday, nic dobrým, nic ve zlým. a snad nám naše děti, který ty osmdesátky a tam prostě z Michala vyrostla e, naprosto dominantní postava českýho e, big beatu roku, jak to nazveš, často folku e, jako není, není je, je osobitej, je nepřeslechnutelný a je to jeden z, z takových jako, pilířů té naší moderní muziky. Ostatně, pokud si vzpomeneš, tak proto byl první, koho jsme tady měli na Paškále. Ano, ano, ano, jasné. dobře tak poupravím to, že se dokázal vrátit do toho správného korítka, ale mám radost i s akademikou, že pričom nechcem zhadzovať úroveň tých konkurentov, ktorí boli nominovaní na cenu, ale že sa práve upriamili na tento album a že mu dali to prvenstvo v tejto kategórii. Áno, je to dobře. Hmm. No ale naše prvenstvo dnes má Pavel Bobek, tak ideme za pesničkou Houston, to je ďalší s textov Jirku Grossmana. Lidský je môj osud spíš Nikde tady nemám skrýš, Nikde jíst mi nedají Tak šeptám potají, co by řekl mi Houston Houston, Houston V botách je díraš a na čele deště krúb je pár, půl dolar v kapse mám. A tak vím, dík novinám, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. Tulák se zoufale zpátky v lík, aby svému městu složil dík. Mou duší táhne stín, je zlé, když teď už vím, co by řekl mi Houston, Houston, Houston. vyžek mi Houston, Houston, Houston Jednou se vrátím a budu mít Nežece dů je ví noý Široký stůl, ten hezký sen pak už ty záleší na ničem, co vyřek, my Houston. súd nikde tady nemám skríž nikde jíst mi nedají tak si šeptám potají, co by řekl mi Houston Houston co by řekl mi Houston Houston Houston co by řekl. Houston, Houston, Houston. No, bolo by zaujímavé, čo by nám dnes e, aj na svoj repertoár povedal samotný Pavel Bobek. Nemal extra výbavu, <coughs> myslím hlasovo, rozsahovo, e, možno akú pesničku by si treba z Petře, e, prevzal e, do svojho repertoáru, keby si mohol byť s pevákom A bola by to pieseň Pavla Bobka. Tak já si myslím, že z těch česky zpívaných, co jsme zatím slyšeli, tak asi všichni, protože jsou, byť jsou to původně americký originály, ten Houston je původně naspívaný Dýnem Martinem s Krojí Mercem a zpěvákem, ten následující take me home, country roads, to složil John Denver slavnej písničká s dalšíma dvěma autorama. On přebíhal tyhle věci zcela vědomě, jednak mu ta americká kultura byla blízká a jednak tak se do toho dali promítnout. I v tom hrystnu jsme to slyšeli, takový lehké, jemný narážky jako na ten svět okolo nás. Takže mě, mě se tohleto období Pavla Bobka líbilo hodně. Takže, jak říkám, skoro všechny. No, on často sjahal po Kenim Rogersovi tam už sme jeden z príkladov počúvali, to bola ta Rúby, ešte sa k tomu dostaneme. Áno, ale v tom nasledujúcom prípade opäť si môžeme posvietiť aj na textára, patril medzi aprílových oslávencov, Vladimír Poštulka, bol aj gurmánom, ochutnával veľmi rád, jedla, chodil, údajne aj takéto kontroly, v dobrom slova zmysle, robiť po reštauráciách, ale keď sa posa posadil za písací stroj a začal textovať, tak spolupráca s v dá sa povedať, že tá bola tiež celkom košatá. Bůh má mne rád, country boy, um, krajem jašel, muž na konci svieta, nádherná krásko, pojď dál a spívej. Čiže oni sa našli v podstate zase tá cesta k Pavlovi Bobkovi, či už z pozície Jiřího Grosmana, Pavla Vrbu a ďalších textárov, Michal, Michal Žantovský tam fungoval istý čas v jeho blízkosti, a aj e, Vladimír Poštulka. Dá sa povedať, že Pavel Bobek si to tak, ja neviem, či prirodzene priťahoval k sebe tých textárov, ktorí mu dokázali do pesničiek vložiť príbehy, v ktorých bol uveriteľný. Ja si myslím, že to fungovalo ako si Jakýmsi přirozeným magnetismem, který z toho Pavla Vobka a prostě mu nemůžeš předložit písničku uh, typu, uh, co já vím, dospívající uh, korinta. Nebo holky z naší školky. Ej. No to už vůbec ne, jsem <laughs> to, to by byl útok na zdravý rozum, ale, ale tím, že on vlastně už od Mada byl za toho dospělého chlapa a nebyl to, to žádný stál. Ovéc, byl, to, byl to ten intelektuál, dneska by se řekl kavárenský povaleč, i když to teda opravdu nebyl, tak, tak přitahoval určitý autorský typy. Nevím, jestli uh, bych mezně zařadil svého jmenovce Michaela, i když vím, že pro Pavla, Pavla Bobka napsal spoustu i pěkných textu napsal na poslední desce Vladimira Myšíka, Co vyšla o ní, tak jí e, z větší části a, taky on. E, a jsou ty texty některý velmi pěkný, to je to zase jako přiši a nemusíme se mít rádi jako z, z důvodů názorů na politiku nebo na celkově na svět, ale, ale jistě to profesionál byl veliký, ale dopouštěl se taky strašných pitomostí. Měl jsem vlastníkem, šťastným vlastníkem desky Hard Rain. E, Boba Delana, to vyšel v suprafonu tedy jako licenčně, eh, to je živej koncert eh, Delenů eh, z toho krásného šťastného období, půlky 70. let, koem Alba Desire eh, a eh, jsou tam ty veliký hity jako Oh Sisters a podobně. Eh, a Tehdy byl takový nějaký zvyk, nevím proč, jestli to byla úlitba těm, těm textářům nebo umělcům, aby si nechali vidět, nebo co tu o co šlo. Ale prostě Michal Žantovský byl autorem překladů těch dilanových textů. Vyly příšerný. Ty překlady byly tak strašně toporný a naprosto se měly tím originálem, že jsem si tehdy ťukal na čeho a to jsem Michal ještě neznal e, a jako nic jsem o něm nevěděl, jen jsem co říkal Satra teda děláš v ostudu našemu přímení chlapče <laughs> e, ale to, to už je jen taková historika z natáčení. E, takže jako každý má nejaké sídielky a slabé okamžiky. Ale vkám odpoviedť na toho otázku. Domnívám se, že to je, že on vyzarzoval určitý jasný e, typy energie a spolupracoval k jenom s tým, s kým si rozumiel. Možno, možno tak všeobecne. Z najznámejší text Michaela Žantovského pre Pavla Bobka je pesnička Mít čas pro trochu snění. Tá sa určite vydarila. My teraz smerujeme do roku 1975, keď sa stala neuveriteľná vec. To mal Pavel Bobek vtedy takmer 40, 38. A na značke Pantón aj vďaka pochopeniu a pomoci jej riaditeľa tejto firmy vydavateľskej, vtedy to bol Jiří Malásek, mal možnosť Pavel Bobek si vyskladať konečne prvú profilovú LP platňu a z toho dostala... bych, bych promenil, že možná i nejlepší. No, ona bola vyskladaná v podstate z tých predchádzajúcich úspešných pesničiek predovšetkým a dostala názov práve podľa skladby, ktorú máme teraz pripravenú. Tam boli samozrejme aj ďalšie pojď stoupad, jak Dím má Divka N a, a výš, kdo ti z tvých vlasú copy splést nedelný ráno. My sa v podstate v niektorým pesničkám ešte dostaneme, ale pre Pavla Bobka to bola konečne teda profilovka, ktorú si mám pocit, že tiež zaslúžil, ale zase bolo to v čase, keď tých LP platní nebolo toľko, ako ich je dnes, dnes by nečakal tak dlho. To je pravda, ale zase by tehdy, jak říká Stendhal v jednom románu, v černým, červeným a černým myslem, eh, tam říká ta postava větu, krátké čekání zvyšuje netrpělivost. A já bych řekl možná, že se vzpomínklo na ta sedmdesátá leta, že to dlouhé čekání zvyšovalo zájem eh, a touhu jako po, tý, po tom produktu, v daném případě gramofonový desce. Hmm. Takže ono i to, jak se to vlastně dlouho připravovalo, dlouho se to natáčelo, pak se čekalo, že ho všichni to neustále kontrolovali ideově a nevím jak, a, a mělo to ediční pány s dlouhýma hřobnýma hutama. E, nevím proč vlastně, protože by se to možná prodávalo lépe, kdyby to šlo hned, ale Kdo ví, možná právě to čekání způsobu, že ta věc uzrála a, a zasvítila. Zasvítila jako naprosto jako jasná vězda na nebi. Tohle je ta deska jedna z nejdůležitějších desek 70. let. Někde v dálce cesty končí Každá plý však cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, anebo tisíc mil. Veď mě dál, cesto má, veď mě rád. Vždyť já, tam, kde končíš, Vích do jí, veď mě dál, má chodím dlouho o všech cestách, Všechny znám známy, je, jen tam máme zbývá, je jak tívky co jsem měl tak rát, plná žáru dívá, za samých let veť mě dá Cesto má, veď mňa dál, vždyť já, tam kde končíš, chtěl bych dojít, veď mi dál, cesto má. Tak na patík, poslední napíšu, přijdu, mým své a pod něj, že jsem žil hrozně rád, Své, co mi v kapsách s vidou dám si bandou čvrčku hrát a půjdu spát, půjdu spát, veď mě rád, přesto veď mě rád, vždy já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě rád, cesto má. Veď mě rád, cesto má, veď mě rád, vždy já tam, kde končíš, chtěl bych dojít, veď mě rád, přesto má, veď mě rád, přesto má, veď mě dál, cesto má. legendárny John Denver ktorého odsyno bol pilotom a syn sa chcel vydať viac cestou muzikanta koniec, ale bol práve o tom lietaní. Neskôr mu ocinol podľa životopisného filmu, ktorý bol o ňom natočený. Dokonca robil osobného šoféra <laughs> v lietadle a potom si aj John urobil pilotský preukaz, alebo zriadil si ho, zabezpečil. Žiaľ, toto sa mu potom aj v tom oktobri 97 stalo osudným, keď jeho lietadlo havarovalo. Padlo do zálivu no a tým sa životný príbeh uzavrel v prípade legendy, na ktorú sa dá spomínať aj takýmto spôsobom. No a dnes nám to pripomína Pavel Bobek, nad ktorého pesničkami sedíme a on teda tú albumovú kolekciu Profiloviek začal takým netradičným spôsobom Čiže výberovkou odštartoval vydávanie albumov, ale ak si spomínaš, nebol najstarším interpretom, ktorý sa dočkal profilovky až ako 37-ročný. Už sme tu mali aj Petra Lipu, ktorý až po 40-ke začal s vydávaním albumov. Ano, máš pravdu, ale když zůstaneme jenom u toho žánru country, ke které tedy Bobek inklinoval, minimálně počínaje tou ODSKO i PSIF, tak, tak a Grossman ostatní měl country moc rád rád si to textoval, tak ještě starší debitant byl Alice na vodička, countryový to byl, to byl takový majitel krásného, basovýho téměr hlasu, který v těch 70. letech taky znamenal docela hodně v čestí hudbě. Spadl potom do totálního zapomnění. Myslím si, že je to škoda. Možná, že se k němu někdy taky tady dostaneme. Byť to byl člověk krátké kariéry, nějakých jako 15 let byl na scéně, ale zanechal tady taky spoustu pěkný muziky, takže proč by ne? Proč jsem chtěl Jsem říct jednu poznámku. Je zajímavý, a vlastně na těch písničkách, co jsme si teď pouštěli, je to, je to vidět. Mě je zajímavý, jak ten tehdejší režim, byť byl takový jako restriktivní a nepříjemný, tak byl velice tolerantní vůči těm kavrům. E, jako Bobkovi hity největší byly všechno předělávky, jak jsem říkal, z ty americké muziky, mm. e, z dějiště a rodiště country muzik a ten režim to celkem připouštěl a nějak mu to nevadilo. Jasně, kdyby jsme se na Take Me Home Country Roads, tak to začíná prostě výčtem amerických místopisných věcí, jo, když si vezmu téhle uh, Blue Ridge Mountain, Almost Heaven, West Virginia, Shenandoah River a tak dále a tak dále. Prostě je to takové, taková procházka po, po Americe a takový ten takový atak na ty, na ty je, vastenecký pocity, tak to samozřejmě v tom českém pojetí nebylo, ale asi by to taky nebylo pochopitelné a proč? Jako představím si, jak tam zpívá místo toho, co zpívá, takže zpívá třeba e, na mojí Vysočině e, teče Frika Sradka a mám tam místo <laughs> Hlinsko <laughs> a, a takhle blbosti, že jo, samozřejmě. I když na toho stranu Pavci, jak jsme si jeli, taky pouštěli Rangers, měli jeden hit, který se jmenoval Vysočina a byl úplně jiný a byl moc pěkný. Hmm. Takže jako všechno je možné a Ke každému tomu e, žánru patří něco, nějaký e, adekvátní přístup. A ten opět patří k tomu dobrému vkusu. To si myslím, že je to hlavní, co Bobek měl. No, celkovo ta country music e, si nežila až tak zlé, jak napokon aj Honza vyčítal. Velmi často <coughs> přinášel do těchto vod právě prerábky dovezené z dalekého západu a a nemal s tým problémy, aspoň mám pocit, že teda však ono sa to aj objavovalo na tých hudobných nosičoch. Takže tí sudruhovia až tak veľmi po nich nešli. A jak sudruho, byli naštvaní hlavně na máničky, na vlastní rokery, hmm. ve kterých spatřoval jistý útok na svoji ne, mocenskou ne, hegemonii. Když toto country už bylo stejně jako Jens, vnímáno jako jakýsi usazený a takový trošku třizemní produkt, který nám, co druhům, Není nebezpečný, když to ty vasatý kapely, to už bylo o něčem jiném. A tím, že ten Bobek se odpoutal od té rock and rollové scény, abych býtový, a nikdy neměl tom, tu máničku, neměl sice více vasů zamádených ze stará, ale. Byl to spíš, spíš použitelný umělec i do televizních produkcí a tak dále a nikoho neurážel, ani ty komunisty, což neznamená, že ty písničky nebyly dobré, to znamená jenom, že byl jiný. Takže tak, proto asi mohl i vyčítal Greenhorns, později Zelenáči, Rangers, později pavci, proste převzí tolik báječných country písniček, že, že im to, to umožňovali celá 70 leta, jen sa hod nemohli jmenovať anglicky, tak som jmenovali česky, ale jako veľký rozdíl v tom nebyl. Tak keď si človek vybaví Pavla Bobka z tých 70 -tých, 80 -tých rokov a jeho vystúpenia na obrazovkách, vždy to bolo také pokojné, pán prišiel pekne v obleku, že Žiadne úplné uhladenie to nebolo, ale zase ani nejaká rozpustilosť a v tých textoch ponúkal pohľady muža skôr na vzťahy samozrejme z partnerské, ale aj na nejaké tie životné múdrosti, takže on si veľmi, mám pocit, strážil v dobrom slova zmysle to, čo púšťa na verejnosť. Tak bylo to nejenom jeho imič, já myslím, že to, byla, že to byla jeho charakteristika. Byl, byl, to, uh -huh. byl to on v tom, jako, proto si myslím, že mě, jako, jak jsem si ho pamatuju a jak jsem ho poslouchal, kdy tak mě tak mě uh, přišel jako velmi autenticky. A to je něco, co uh, zase už tak k lidem uh, zaměřeným spíše by, artistně, jako Karel uh, nebo generačně jako Vašek Neckář, tak to Jako bylo o něčem jiném. A proto vlastně i ta muzika té doby, a já k tomu ještě připojím třeba Vlodemora Matušku, zase na troščíka jiného typu, tak ta muzika byla strašně pestrá. Tehdy byl absolutně nenaměnitelný a jako poznal si po jednom jediným tónu, když šlo v téhle tak si věděl, aha, to bude bobek. Mm -hmm. A to dneska zase moc není. A ještě k němu pasuje jedno slovo, které možno bude najvystížnějšie, toto byl taký hudobný gentleman Mm. Tak používá se to slovo v souvislosti s ním a myslím si, že to platí i o tom, i tom o to, tého spolupráci s Marí Rotrovou, která zase v té době už byla za dámu. Mm -hmm. Už nebyla za tu vyskákanou Aretha Franklin z Ostravy a jako nepohazovala afrem ve vzoru Angeli Davis a už byla za tu uměřenou, sklidněnou dámu, kterou je do a tak si myslím, že se k sobě tehdy moc pěkně hodili. Ano, natočili ten legendárny duet s tým bláznem, si nic nej. Pavel Bobek sa o tom vyjadroval potom, že on chcel, poprosil, aby to natočili v nižšej tónine, lebo pre neho to bolo dosť vysoké. Oni mu vám, jasné, jasné, oni to natočali každý sám, Marier otrová najskôr svoje party, no a potom Pavel Bobek prišiel do štúdia a zistil, že je to aj tak v tej výške, aké <laughs> nechcel, takže sa musel trošku šponovať, ale ako výsledný, výsledná podoba a hovorí, že sa s tým popasoval naozaj dobre. Tak so, určite stejne ako s písničkou, ktorou teď budeme poslouchať. To je taky z té první desky a jmenuje sa Nádherná krásko. Já myslím, že to je veľmi typická e, Bobková z, z, jak bych to Bobkova z toho hľadiska toho umírněného country, který je na pomezí s jinými žánry a zároveň má, má docela vkusný text a tak dále. A tak dále. Čili to, to mohl v té době oslovit jako lidi napříč generacema, tak pojďme si to poslachnout. Nádherná kráska si jako sen jak bludička záříš a pak přijde den, a najednou zdá se a znovu a zas že na té tvej kráse je tu a tam kas Jsi ako vúňe, jsi ako Když vidím tě z dálky, když o tobě sní A když jdu blíže, je kouzlo to tam A znovu si zíká, jak málo tě znám Z plakátu schlížíš na všední svět Žiješ pár týdnů, pak taješ jak let mi tě líto, tva krása je klec Si púvarný šverk, malá zbytečná věc, Nádherná krásko, tak prať sa a křič Vždyť najlepšie leta sú za chvíli pryč Já vím, je to smúla a byl bych moc rád Kdybych věděl, co říct, jakou radu ti dát Nádherná krásko, krásko si ako Jak bludička záříš a pak přijde den. A najednou zdá se, a znovu a zas, že na te tvé kráse je tu a tam chas. Z plakátu zlížíš na všední svět. Žiješ pár týdnú, pak taješ jak let. Je mi tě líto, má krása je let. Si púvabný šperk, malá zbytečná viec. Si púvabný šperk, malá zbytečná viec. Nádherná krásko. Tak, tak toto vyzerá, keď sa siahne opäť po kvalitnom repertoári autorom melódie Don McLean. V minulom roku si pripomenul osemdesiatku a Pavel Bobek sa už týmto smerom obzrel viackrát. Toto bol jeden z dôkazových materiálov, skrátka tie legendy spoza Veľkej mláky dostávali aj takýmto spôsobom, alebo aspoň takýmto spôsobom u nás priestor. Ale teraz sa presunieme za nahrávkou, Petře, ktorá je pre mňa svojim spôsobom trošku neznámou, lebo zatiaľ, čo drviva väčšina pesníčiek, ktoré tu dnes máme možnosť počúvať, je v podstate klasikou. Toto sa asi zaradilo skôr medzi také nenápadnejšie diela, predpokladám. Ja som to tam dal zámier, mm -hmm. zámierne, z osobných dôvodov. Niekedy v, neviem, tom taký 81. rok zhruba vydal po Simon Desku. Která se jmenovala Hearts and Bones, myslím. A na té desce byla překrásná písnička 50 Ways to Leave Your Lover. A v zápětí, to snad netrvalo ani půl roku, vyšel singl Pavla Bobka 200 Cesty, jak s Bohem dávat. A já mám dojem, že to je zrovna text Michala Žantovského. Nejsem si tím úplně jistý, ale mám ten dojem. A tak já jsem mě, jako měl velmi v oblibě tu Simonovku, jako celého Simona, nedávno byl v Praze a ten koncert byl samozřejmě fascinující, ale je, asi byl v Praze naposled, jak jsem se všel, je, takže to stalo, já jsem ho viděl už, když tady byl poprvé, to znamená v roce 90, na Strahově to bylo, to bylo neuvěřitelný, před kapelou dělal Myšík, mám ten dojem, pokud si to dobře pamatuju Prostě je to taková osobnost týhletý komorní, kultivovaný muziky. E, Nepamatul si, že by někdy natočil nějakou úplnou přechačku a pitomost. No a to je, toho spojuje myslím i s tím Bobkem a ta, ta Bobková verze 200 cesty, jak s dávat, je taky mimořádně vkusná a příjemná. Tak jdeme na ňu. Logicky. Môžu ti pomôcť, chceš-li být volný navždycky Je přece, 200 cest, jak s Bohem dávat Řekla víš, že se nechci do tvých věcí plést A prosím nemysli, že snad chci tě jenom svést Jestli se omílám, pak zkus to ještě snést Je přece, 200 cest, jak s Bohem dávat 200 cest, jak s Bohem dávat, jen vymyslíš sám plán, nedumej proč, skoč, nebo zahodť svoj klíč, pryč, bieš po svém si žít. Keď čišť pak, už sa nemusíš hádat, zadem sa strach, ať, smíš volný zaspíť. jen vymyslíš sám plán. nedumej proč, skoč, nebo zahodť svoj klíč, pryč, Když po svém si žít Chytíš pak Už se nemusíš hádat Tak zadem se strát, ať Smíš volný zas Řekla ty hloupý, přestaň si to tolik brát Přestaň se mračit, já teď chci se s tebou smát Povídám, to je pěkné, tak zkus mi ještě popsat Těch 200 cest, řekla poď spát noc přece na všechno lek zná a možná, že snad zítře k lepší odpověď dám, dala mi pusu a já připustil, že asi pravdu má je přece, 200 cest jak S Bohem dávat, 200 cest, jak S Bohem dávat. Jen vymyslíš sám plán Nedumej proč, skoč Nebo zahoď svůj klíč Prič, běž po svém si žít I příští vlak, Pak už sa nemusíš hlávat Tak zadem se strať Ať smíš volný zazpí Jen vymyslíš sám plán Nedumej proč, skoč Nebo zahoď svůj klíč Prič, běž po svém si žít tak, pak už sa nemusíš hádat! tak sa se strať ať smíš volný zazpít To sme sa pozreli do už po druhé druhej 80 rokov aj keď zase samozrejme obzeralo sa v tom čase, v čase späť pretože došlo na tzv. galaportrét Pavla Bobka, kde sa objavili už aj pesničky, ktoré sme si tu prepočúvali a boli ponúknuté ešte v úvode 70 rokov a ďalšie nahrávky, ktoré sú tam ani menovať netreba, lebo sa k ním ešte postupne budeme dostávať. Tam to preklenovacie obdobie bolo aj o singloch, ale mám pocit, že zo strany Pavla Bobka sa poslucháč dočkal viac albumov než singlových počinov a keď tak už potom tiež to boli celkom slušné pecky, však napokon ešte si tu niečo pripomenieme, ale je to zaujímavé, že interpret, ktorý ničím nikdy nevybočoval, tak napriek tomu, že sa nikdy nedostal na tie vrchné pozície rebríčkou popularity, tak ani nikdy nespadol zase príliš hlboko a to tiež, ako človek musí dať klopu dole, keď sa nájde spevák takéhoto typu, ktorý si ide svojou cestou a nie je pre poslucháča ani nepríjemným, ani príliš, povedzme, že vrcholom popularity. To sú vynimočné životné príbehy, Pavla, Pavla Bobka treba zaradiť do tejto kategórie. No určitě ano. Mám za to, že v tomhletom ohadu si nemá co vyčítat právě s těma osobnostma americký country, když si vybavíš jména jako Willie Nelson, Johnny Cash a spoustu dalších, tak vlastně asi by si těžko hledal něco, co tě na nich štve, co, co tě rozčuje. Na druhou stranu samozřejmě, že v žánrových žádravých jako country hudby, tyhle ty lidi bodovali uh, a byl jiná do dneška, vystupuje i když mu je 158 let uh, a vypadá jako, jako svůj vlastní pradědeček, ale je úžasný, já jsem ho mimochodem viděl teď nedávno uh, v duetu právě s Polem Simonem, uh, kde místo Arta Garfanka naspíval s ním duet Home Over Bound a byl úžasný, tím měl koncert, ten jsem taky viděl nedávno, uh, koncert s Nilem Youngem, což už je dneska taky dědeček, ale oba dva mají, mají tenorový hlasy a navzdory těm věkům, těm letům ty tenory krásně sednou a krásně to zní, takže i v té harmonii, takže je to tahle kategorie, že, že jako ten člověk neuhne k nějakýmu velkému prošvihu a já si asi s Bobkem žádný takový nepředstavím a vlastně ani s tou Rotorovou, o který jsme mluvili a potom má šanci prostě zůstat a být respektován napříč generacemi. Ale čo je zaujímavé, že hoci mal šťastie na textárov, predovšetkým teda ten Vladimír Poštulka. My tam... Ten byl minulé, v té minulé písničce napríklad. Áno, týk, áno. bol taky... tam ten Jiří Grossman a teraz to bude aj zdenek Rytíř, tak na autorov u nás až uh, mám pocit, že také veľké šťastie nemal. Väčšinou je to vyskladané z tých cover verzií. Tak je to otázka, je, jestli, jestli ty autory vůbec hledal. Uhum. A jestli by ti autoři dokázali napsat písničku, která by sedla tomu jeho uh, přirozenému. Uh, teď s proměnutím jednoduchým monitorou, to, ten, Tu jednoduchost teď nemyslím jako e, trivialitu. Tím myslím, že to není překomplikovaný, že e, i ten hlas není disponovaný k nějakým ekvilibristikám jako gotůhlas, hlas třeba, nebo někoho jiného. E, je to prostě e, jednoduchá oznamovací melodie, která musí mít svou pádnost a svou přesvědčivost. E, není u nás mnoho takových autorů, který tohle umějí. Je si po... vám i, promiň, vem si i to ostatní kánter spieváky, vem si Michala Tučního je typický příběh človeka, ktorý postavil svoju kariéru na převzatých písničkách a v zásade měl tam pochopitelně původní, původní skladby, ale ty, ty dominantní ty byly taky převzatý, takže proč, proč ne? No tako, jemu keď napísal niekdo muziku, tak to práve zdeněk rytíš rovno aj s text mu to poslal, ano? Posled, posledního boje a podobne. Takže po tejto stránke mal vystarané a zde Rytíš to vedel na neho napasovať, ale ako sa neskôr ukázalo, vedel to zde Rytíš napasovať na mnohých interpretov, aj na čerstvu členku Siene Slávy, české populárne hudby, na Lenku Filipovu. A Aj keď toho nie je veľa, tak aj na Pavla Bobka si našiel čas a vznikli hlavne dve také výrazné pesničky, ktoré mne sa vybavia. Jednak je to Venezuela a potom je to pesnička Vincent, ktorú mal možnosť otextovať, ale aj skladba, ktorú si teraz vypočujeme... A to je písnička, která, která pochází z repertoáru Harryho Belafonte. To už naši dnešní lidé moc neznají. Asi to byl vynálezce stylu zvaného KalyPso. na psoum 50. a 60. let velmi módního. A ta písnička se původně česky byla přeložena jako Víš, kdo ti smístný flásků, co by spást. A originál se jmenoval Who's gonna show your pretty little food? Nebo kdo může, nebo kdo ti obuje ty tvoje krásní malý nožičky. <laughs> tak je ten posun, jak si od, od té explicity, řekl bych, k tomu, k tomu, k té obraznosti a navíc jako poenta, ty písničky, jak uslyšíme, není ani trošku erotická tak, tak je, to, je to i v tom je vlastne to textárske umenie nejenom z Denkartíře, mnoha dalších že, že dokázali z toho originálu vidíť a třeba vzít nejakej nápad na ten hlavný slogán, ale posunul to niekam po nej nám. Posunul to celkom slušne, od nôh až po vlasy preskočil všetko čo zostáva medzi tým a my preskakovať nebudeme ideme aj cez túto pesničku ďalej. Kdo ti smí z tvých vásků, co splest, víš, kdo ti smí pohladit v plani, a víš, kdo tě smí na ústa políbit. Ten ti smí z tvých vásů, co by spléest, Mama hladívá tvou malú doňě. A já tě teď smím na ústa políbit. Hmm. Co by splést Víš, kdo ti smí pohladit láně? A víš, kdo, kdo ti smí na ústa políbit? Hmm. Táta, ten ti smí. Z tvých vlásku, co pysplést Máma hladívá tvou malou dlaň A já tě teď smím Na ústa políbit Dosť často je rozhodujúcim elementom aj koncertné vystupovanie a v prípade Pavla Bobka bolo možné ho sledovať aj za sprievodu skupiny Groš, ktorá ale zase patrila k divadlu Semafor. Súčasťou boli, ak mám dobré informácie, Michal. Janík a Miroslav Paleček ako dvojica folkových pesničkárov aj pre Pavla Bobka tam nejaký textík sa ušiel, však napokon dostaneme sa o chvíľočku k jednej z takých výraznejších pesničiek ja som Pavla Bobka teda zažil v Banskej Štiavnici na Strúnobraní a vtedy to bolo o účinkovaní s manželmi lídou a Milošou Nopoucami, Miloš Nop bol známy aj ako klávesák v orchestri Karla Wagnera svojho času a Lída Nopová <kým> ako vokalistka napokon je maminou Lindy Finkovej, ktorá sa tiež mala možnosť ako speváčka prejavovať aj po boku Pavla Nohu v orchestri Karla Wagnera a potom neskôr ako hlasová pedagogička napokon aj Lida Nopova, vychovávala svojich nástupcov. No a od roku 1980 Pavel Bobek ako držiteľ zlatej porty za zásluhy a rozvoj country music chodil a šíril dobré meno nielen tohto žánru, ale aj svoje po mnohých akciách tohto typu, ale nebol to vyloženie spevák, ktorý by musel byť prilepený len k tejto značke. Tie jeho pesničky mohli v pohode znieť aj z iných pódií. Živé vystúpenia Pavla Bobka určite tiež zážitok až do jeho posledných dní, lebo mám pocit, že ešte aj tu 70 oslavoval a to už teda bol zdravotne na tom dosť zlé. Tvoj pocit, Petre, pri interpretoch, ktorí už sú za určitou hranicou, a teraz nehovorím len priamo o Pavlovi Bobkovi, je ideálne, keď ten spevák dôstojne odíde, ako to urobila Hanna Hegerová, alebo vystupuje až pokiaľ teda naozaj nepadne aj pred tým poslucháčom. Lebo je to jeho život a je to pochopiteľné, že ho to drží nad vodou. To, na to ne, neexistuje žádná jednoznačná odpověď. Jsou příběhy Komiána Lasica, který zemřel na jevišti mm. při zpěvu písně. Já jsem optimista. To by to, to by nevymyslel ani mm -hmm. do svého nejlepšího scénáře, takovou scénu. E, jsou zpěváci nebo muzikanti, e, kteří hrajou e, dlouhá léta, pak se odmlčí e, jako Leonard Cohen a pak se vrátí na jeviště a pak se dozvíš, proč se ten 80 natřá se na tom jeviště a skvělé. Samozřejmě jsem viděl jeho pražské koncerty, byly skvělý a to pánovi bylo 82,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, e, tožím 38, bylo to asi po sobě, e, tak jako e... Ta energie krásně sála byla obrovská, ale zjistil jsem, že to bylo, protože mě předtím manažérkou, která ho naprosto obrala, odrbala o poslední dolar e, okradla, a on si musel na starý kolena začít znova vydělávat tím jediným, co uměl velmi dobře, to jest zpěvem a skládáním písniček. A bylo to samozřejmě velká radost pro lidi, který si ho z e, Takže na to se fakt nedá odpovědět. Ty jsi jmenoval paní Egerovou, ono to u těch žen je trošku složitější tam ten věk bývá hodně znát na hlase. Aha. Paní Gerla skončila deset let před svým odchodem z našeho světa a jako už ten, taky jsme ji tady měli, že jo, jako v jednom díle. Ten hlas už byl takový rozechvělý, poněkud těžka, intonující, ale samozřejmě to každý pochopil a říkal si, ano, je úžasný, že stará paní ještě vydá tak krásnou desku, jako bylo to mlínské kolo v srdce mém. A pak všichni pochopili velice jasně, proč. Ta dáma ohlásila, ohlásila odchod. Nedá se, není na to žádný jednoznačná odpověď. Pavel Bobek se dožil, jestli se jestli dobře počítám, nějakých 670 necelých. A, a, a skutečně poslední leta už nespíval. Já jsem ho v těch posledních letech nejvěřtě neviděl, tak nevím, jak to vypadalo nechci to posuzovat ale rád se ho nesú v pamäti takovýho, jaký s akým som tak rýkaj zvier a preto sme taky ako vlastne väčšinu těch dnešních písniček e, dali z té éry, z, z, z těch 70 -t, 80 -t, až úplně na konci budeme mít jednu z těch úplně posledních a k tomu se ešte dostaneme. Tak dva mesiace po 70-těch šestých narodeninách nás opustil čo bolo pekné, že ho ešte stihli zaživa od úviez do tej siedne slávy, aj si preto prišiel sám pre tú cenu vtedy a keď sa ešte pozrieme na ten album z roku 2010 ani vážna choroba mu nezabránila nahrávať titul s názvom Víc nehledám, na ktorom si mohli poslucháči nájsť jeho verzie slávnych piesní Johnnyho Keša ktoré navyše nahrávali v Amerike za účasti muzikantov, ktorí sporu placovali aj s inými hviezdami typu Sting, Norah Jones, Mark Knopfler a ďalší. A album bol aj kritikmi, aj poslucháčmi opäť prijatý ako vydarené to dielko a umiestňoval sa na popredných priečkách aj v predajnosti, za čo Pavel Bobek získal dokonca aj zlatú platňu za predajnosť albumu. A ono v podstate ten človek v tom vyšom veku, veď je to dobré, keď sa venuje aj spievaniu, pretože tie skúsenosti predsa ti musí odovzdať muž, ktorý niečo, niečím si prešiel. Ťažko veriť v skúsenosť 20-ročnému. Viac uveríš 70 tníkovi Samozrejme, musí to mať aj nejaký výraz, ktorý už nehraničí s niečím, čo, že, že trpíš pritom ako poslucháč. Tak je to zase žánr od žánru, džánru. když jsem mluvil o Kohenovi, to jsou klidní, komorní písně, Hegéro, šanzony, bobek, v podstatě taky klidný, eh, takový jako melodicky velice přitažlivý písničky. Asi by od něj nikdo ne nečekal, že tam bude poskakovat a šautovat jako při O-Boy, když mu bylo 25, e, to, to samozřejmě ne, ale prostě když někdo umí stárnout, ať už v rolích, nebo ve zpěvu, tak je to úžasný obdivu Hele, Helen Mirren, jedna z úžasných dam světivých filmu, tak má osmdesátiny a vypadá, vypadá jak pomalu svoje vlastní dcera. A není to plastikama, je to prostě tím, jak se ta dáma chová, nebo, nebo spousta dalších bych si Bunchet, Street. Většinou to nejsou takový ty typický krasavice z titulních stránek Variety, ale, ale jsou to prostě jako jistoty filmařského světa, kterých je dneska čím dám méně, ale když vydrží, tak, tak i v pozdním věku jsou schopní odezdávat krásné výkony. No, môže nám byť iba ľúto, keď už nemáme možnosť vidieť na tých pódiách. dôstojne odišla aj pani Marta Kubišová, ktorá tiež už, keď sa niekde objaví, tak skôr ako host do publika, než interpret na pódium a urobila to teda tak, ako to dáma dokáže urobiť. Tak má soudnost. Marta Kubyšová prostě má takový typ hlasu, který v tom vyšším věku by zlyně byl trošku jejím handicapem, zatímco za mlada ten její pevnej, zvučnej a velmi specifický alt byl poznávacím znamením, tak dneska, dneska by byla možná sama sobě karikaturová, ale si toho velmi vážím, že odešla. Hmm. A Ťažko hodnotiť, ako by to vyzeralo, keby, lebo na keby sa nedá hrať, keby mala možnosť aj od roku 1970 do toho 89. pokračovať ako speváčka. To všetko, aké pesničky by sme z jej strany počuli? Mieli sme i tady ako hosta jednu, jeden diel Triangulu, takže sme si pustili hodne, ale ja prvne, co mám do dneška vlastne od ní jsou ty věci, co točila z Golden Kids. To byl takový spontánní, mladý, příjemný, hravý, přitom otevřený a dokonce i tak jako světonázorově otevřený a čouhá z toho obrovská energie. Což si myslím, že kdyby se jí podařilo udržet i v těch 70kách, ale zase na kdyby se nehrajeme, tam byly jiné okolnosti, tak by z ní mohla vyrůst taková hodně zajímavá šanzonierka a možná trošku konkurence pro Hegerovou, kdož ví. No sedemdesiatky, tým verný budeme, pretože aj nasledujúca nahrávka nás do tohto obdobia vráti. Opäť spolupráca <coughs> Pavla Bobka s Vladimírom Poštulkom ako textárom. čo k pesničke pojď stoupat jak dým by si do do dodal No jak je to stále návrat k tomu prvnímu albu, písnička je opět převzata, originálně napsal hudbu Lawrence J. Wagner a text, te jak te se říká, poštovka, je to další, další příklad toho, jak udělat hit a zůstat vkusný. Stoupat jak dý až štát Kam ptáci mohou Pojď stoupat jak dý, a štát Kam ptáci mohou Plout po nebien. výškou být obojen je své sny si môžeš vzít tam, kde vládne mír a klid poď jak dým až tam kam ptáci mohou Pojď Jak tý a štát, kam je ptáci mohou. Plout po nebienu. to po janam z mědínky nebem plyl Za sebou nech zem a smutek svůj Pojď stoupat jak tím až tam kamienta Štom vstúpame do výšok, kam sa dokázal svojim speváckým umením dostať do pozície hviezdy práve Pavel Bobek. No a nemali by sme asi obyzdaní jeho herecké skúsenosti. Neviem, či si Petře zachytil rozprávku plaváček napríklad. Zachytil, ale nezanechal ve mne žádný hlboký dojem. Takže, takže, odplával, odplával prečo. Kdyby si, mě, preč, si z toho vyzkoušel, tak bych propadl. Ale možno výraznejší bol v seriáli Inžinierská odisea. Ah, Inžinierská odesla byl takový jako klasický m, seriál z pracovního prostředí. E, mám za to, že Jaroslava Dítla, scenáristy. pokud sa nemílujím, no, hral hrali v tom hlavných rolích, jako opravdu nejvýraznější herci své generace, těch 80. Michal Dočo ten je jsem myslím záporáka dokonce, jo, takový... Nie, karabí... oni boli traja kamaráti zo študentských čias, Jaroslav Satoránsky, Petr Kostka. Kostka, Kostka záporák, riaditeľom potom a mal ano, ano. také rôzne momenty, keď ano. nevyznel úplne priateľský. A Jasne. Michal, Michal Dočo tam bol ten prstka, tretí do kostka, kostka umiel rád Záporáky, to zase ano, to je třeba. <laughs> proč o tom mluvím? pretože e, vôbec ne nenapadlo. Proč o tom mluvíš? Protože si tu Bobkovú postavu nevybavil. No on tam ja práve hral to, toho Záporáka. Ideál... On tam no, hral ja toho. Asi videl celý, ale ne v tej robie, jo. nebo asi ne celé dílie, ale ako zaznamenal som to. A tohle to mi úplně vypadlo, čuječi. Asi stárnu. On sa tam objavil v pozícii, že bol nejakým zahraničným predajcom. Oni tam a... chceli predať, nebo ten ten na ten stroj Tkačovský. Ano, máš pravdu. Teď mi to naskakuje. Ano. No, a keď záporák, tak skôr Josef Laufer, Teď tam hral takého argentínskeho obchodníka, ktorý niečo od nich chcel kúpiť a keď boli tie stroje v prístave na lodi, tak chcel dať za to menšiu čiastku, ale už bolo problém tie stroje náspäť do Československa dostať, tak mu museli predať za lacnejšie peniaze a Michala do Čelomanského, ako tam tú postavu, ktorú stvárňoval, to stálo v podstate pozíciu. No ale e, Pavla ty Bobka... to máš na studovaniče, čo ty <laughs> si v delal? V dobie, kde to dávali, tak ja som chodil za holkama, ty si sedel v celepenej na obrazovce, tak, tak. na inženierský odeset, to do, dobrý, dobrý, No a keby len, ešte muž zosev, okres na severe, a muž, a muž na radnici, si, no žena, je, za pultem, je, no. žena za pultom, žena za všetko nádherné. No, a pechová kavalerie byla taky vydazená, to byla výborná. <laughs> Ale tak tento seriál hlavne kvôli Eve Jakobkovej, ktorá tam bola no. úžasná, nádherná, neskôr manželka Petra. Petra Nováka. No. Hmm. Takže aj tam bolo možné teda Pavla Bobka, lebo on ovládal angličtinu a bolo potrebné mať tam nejakého človeka, ktorý bude akože zastupovať tú západnú stranu. A nebude u toho vypadat ano, tak. E, když sa naši herci většinou pokoušali cizí jazyky, tak e, s výjimkou rodilého mluvčího Ševčíka, ktorý hral vždycky na cesty a s kvělou nemčinou to sázal, pretože byl z těch Sudeta a uměl to perfektne tak jako většinou se strapňovají, to je pravda. No a ešte Pavla Bobka bolo možné vidieť aj v dvojke Fontana pre Zuzanu, kde si zahral speváka, tomu nebolo vzdialené po boku Pana Haberu a Lucie Bílej a Evi Vejmielkovej a ďalších. Takže to bola tiež jeho taká filmová skúsenosť. Ale aby sme prešli k niečomu, čo zostáva vyčnievať aj nad jeho repertoárom, <coughs> že keď sa povie Pavel Bobek, mám pocit, že asi 90% minimálne tých, ktorí sa s jeho pesničkami stretli, vysloví názov práve tej skladby, ktorá na nás čaká. Ty si ju nevynechal z tohto zoznamu. Nevynechal. Měl jsem k tomu velký nutkání. Já víš, že jako takový ty notorický jity z pravidla mm. obcházím, když to nejde jinak. Lásko mě obývá se, což je písnička Kroos pro Kenny se soužili Roger Bavlinka Hal uh, Bynum uh, s textem Michala Janíka, už se o něm mluvil. A ta písnička uh, v určitém období někde na přešlom sednesátek, osmnesátek zněla opravdu z každý hospody. Všude to měla v rádiu. To bylo tak nesnesitelný. Já jsem toho Bobka měl vždycky v úctě a rád, ale tady ten valčíček mě tak strašně krknul. Skoro jako, jako ne, ve stejný pozici byl, byla písnička Hospůdko známá od Jami ano. a Majera. Ta stejný, a potom ještě nějaká dechovková píseň Kdo to byl? Cikán, Černý Cikán. Budvarka tuším, nemálo. že to zpěvala, hrála. No to už by se dneska nesmívalo. Ale ten Bobkův šlágr de facto se dostal do téhle kategorie. A to mi bylo snielí to. Ona, tá písnička ve svým podstate není blbá. aj když si slyšíš 20krát za den, tak by te asi omrzeli i Beatles. Áno, pani Hegerová sa potom neskôr, keď uh, mala svoje vystúpenie, tak sa zdôverila, že ja som veľmi dlho túžil mať tiež pesničku, ktorá by bola, mala prívlastok, že Krčmová a potom no. jej Petr Habka zložil Levandu Lovu. A to hmm. jsi má levandulová. Je. To, je, to je tak typická hospodská záležitost. To patří do této, Áno, těž... <laughs> do této kategorie. A ještě bych, ještě bych v souvislosti s touhle písničkou připomněl jednu věc, která se úplně neví. V jednom svém výročním turné, Elena Vondráčková Tour 25, zpívala je tuhle písničku spolu s porovným Bobkem a teď pozor, z zboru, to je veľmi opulentný. Jana Katochvílová, Maria Rotrová, Viera Špinarová a Nadea Urbánková. Tak to som, ja som to nevidel teda tohle provedenie, ale muselo to byť opulentní. Takže No my si musíme vystačiť a radi si vystačíme práve s tou pôvodnou verziou z 5. júna 1978. Sám pozdie večer jsem do sálu vešel sem za stúl a uslyšel smích krásná se zdála a na mě se smála ja se zeptal jak říkat jí smím jestli chceš tak mi tykej jak chceš mi ríkej a máš li touhu tak líbat nesmíš A bílá jak svíce Už neřekla více A já se jen díval Jak se dá si blíž A pak jsem ho spatřil Od ksilákům patřil Zápětí namířil k nám Já cítil, jak blednú, a dech môj se krátí. Ja malý byl a byl jsem sám. To, co potom se stalo, mě úplne vzalo, měl začít a právem mě zbýt. Však zničil mé plány, řekl na místo rány, Lovpár, kdo dnes slyší, je zná Řeklý lásko, mě ubývá sil. Já říkal si dávno, že pídným jsem byl. Já cítil se králem, teď chudák jsem málem a v mlhách se strávám. Řeklý lásku, mňe umývá sil. Dál vím, že zmizel, jak spadané listí, ale jeho stín nezmizel s ním. My sme dál tu hru hráli, ve dveřích stáli, i tam s námi stál ten stín, Byla krásná jak nebe, já slyšel sám sebe, jak říkám, že nepújdu dál. Už nevím, nic o ní, jen hlavou se honí, tých slov pár a s tím, co tam stá, Řekají lásko, mne ubývá siln, Já říkal si dávno, že bídným jsem byl, já cítil se králem, teď chudák jsem málen a v mnohách se strácí můj Řekl lásko, mě ubývá si, řekl lásko, mě ubývá si. Já říkal si dávno, že býdným jsem byl, Já cítil se králem, teď chodák jsem málem a v nohách se ztrácí můj cíl. Řeklý lásko, mě ubývá sil. Ano, klasika doslova písmena, lásko mě ubývá sil, Pesnička, ktorú celosvetovo preslávil rodák z Houstonu, pričom aj toto slovo už bolo na pretrase v podaní Pavla Bobka. Kenny Rogers, ktorý prišiel s týmto singlíkom v januári 77. Bola to v podstate druhá pesnička z jeho albumu, prvého solového, potom, čo opustil úspešnú country rockovú kapelu First Edition. No a ako medzinárodný hit, to dosiahlo mnohé vysoké pozície v rebríčkoch po celej planéte a neskôr skladba bola nominovaná aj na Grammy ako najlepšia country pieseň a on aj ako najlepší interpret za rok 1978 a do spevníka Kennyho Rogersa sa siahalo u nás veľmi často niečo naspieval aj Valdemar Matuška, hráč Petra Spáleného ten je tiež dostatočne známym titulom a viackrát sa týmto smerom otočil práve Pavel Bobek a tých cover verzií nám tu znelo dnes naozaj viac ako dosť a nebudeme v tom nejakou Ustávať, pretože aj finále na nás čaká ďalšia nahrávka. Ešte keď je tu teda Pavel Bobek ako hlavná postava, napadá mi ešte aj jeden z jeho najlepších hudobných kamarátov, natočili spolu niekoľko duetov a to bol Karel Zich, s ktorým ho spájalo viacero pesničiek k mikrofónu čelem, a ke kapele zády je možno taká najvýraznejšia. No a zostávajú nám stále viac a viac iba v spomienkach, lebo a i o Karlovi už hovoříme v minulém čase. To je bohužel smutná pravda. Čím už mi napovídáš trošku možné téma příštího trianglu? Mm že bychom navázali na to tvoje retiaskování, <laughs> protože Karla Zicha jsme tu ještě neměli, teda zpíval v některých písničkách spiritu a konintetu v jednom z předchozích dílů. Uh -huh. Nicméně tou jeho solovou dráhu jsme se nezabírali nějak, eh, nějak významně, možná by to stalo zařeč, protože to byl eh, nejenom ojedinělej talent na český scéně hudební, ale taky to byl strašlivě slušný člověk. Uh -huh. to, to, Takových lidí jsem mnoho v té branže nepotkal Uh, pořádal jsem mu jeden koncert v Karlině v 90. letech, v skraje 90. letech, 93, 94, tak a nějak. A bylo to strašně příjemný. Uh, Hráli jenom s kytarou a zpíval. A byl to, byl to velice fajn zážitek, nebyly to ty velkou kapelový, takový ty náš majoránky a podobné věci byli to více menej flokové viece a, a to, to povídanie s ním bolo veľmi príjemné takže na to spomínam rád a počme si ho ako dne príšte chceš. určite, on bol zaujímavý aj tým že keď vyšiel s prvou profilovou LP platňou, tak to bol úplný opak Pavla Bobka, pretože aj keď mal na svojom kontě nejaké tie cover verzie, tak jeho prvá profilovka dúm číslo 5 bola iba pôvodná No, já si vzpomínám, že jsem tehdy byl na ně, na jeho koncertě, ještě ve svém někdejším východočeském bydliště v Pardubicích, a to bylo právě v období týhoty desky A vzpomínám si, že e, mě tam docela e, zaprvé vyrazil dech tím, jak brilantně hrál na 12 strunou kytaru. To tady mm. měl málo, kdo to měl, Franta Nedvěd A pak bych hodně dlouho přemýšlel, kdo další. Hrál na ní sice on zavyčítal, ale že by byl nějaký brilantní muzikant, to asi ne. E, tak to jedna vec a pak tam měl krásnou písničku kráso jmenová Kovi Manžárov ja ji zkusím pohledat uh -huh. a aby by sme si ji do toho pořadu Dobre, myslím si, že aj keby sme teraz rečnili o Karlovi Zichovi polhodinu, boli takí kamaráti že by Pavel Bobek nenamietal, ale dnes je to čisto o ňom predovšetkým, tak predposledná pesnička, návrat k decembru 74 a opäť k textu Jirku Grossmana Má dívka N... Je k tomu, ano, ano. něčo, čo se dá, je ještě. To, bylo mi, bylo mi stručný koment, je to podobně jako některé minulý písničky, zase je to cover verze, to, to máme dneska samý kavery, ale, ale je to zase ten takový ten příjemný, nevtíravej hit, na rozdíl od té, už jsem chtěl říct hospodky známý, ne, ne, ne, lásko mě obývá to opravdu není vtíravá písnička, je taková velmi jemná, s tím textem originál složil skladatel byl. A Wheeler a uh, Bobek, který na svoji první desku. Ve svý době si myslím, že se to hrálo docela dost a mělo to docela hlas. Zázím mm -hmm. mm -hmm. se o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mezi in. Dá mi vonavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen. Nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš úst, nežli být bez ní. Tak získávám vědomí, že i milion mám, ačkoliv jsem bez peněz, přechovávám ten malý klenotlý bez ní. Kdy samotnou krásnou výlu s hormesem přiváte, já řeknu díky vám, já posím. Hey. Mám přání, abych mu měl opakovat stokrát z sto ten jižní jmen a příběh, jež mi říká. Hey mi bolavou duši zase dohromady a pro tu chvíli jen znám poslání své brýdné jen když smůla zlá poručí, že i přijde nouze pak anděl en pošeptá mi pouze, že stůl a přístřeší znamená snad víc nežli zámek a spousta krásy a že en dokud mám v úžasu časy a tak trápení mi vyřeší Kdyby samotnou krásnou výjuz, hor mi sem přivátve, já řeknu díky vám, já patřím M, vzkážu díky vám, já patřím M. Programy tohto typu to je z našej strany niečo ako poďakovanie sa. A dnes to platilo v prípade Pavla Bobka s Petrem Žantovským. Mám pocit, že môžeme to nazvať ako ďakovanie za to, čo nám tu Pavel Bobek po sebe zanechal. Nie len čo zanechal, ale za to, co jsme s těmi lidmi mohli v době, která je pro každého malýho člověka podstatná, důležitá, v době poznávání, osahávání světa a, a hledání svýho místa v něm, tak jsme s nimi mohli zažít krásný okamžiky, protože nám sázali jeden zážitek za druhým a, a muzika byla v těch 70. 80. letech určitě strašně dominantní, dominantní fenomén naší generace, nebo ty o něco mačí, takže naše generace řekněme, ale, ale prožili jsme to podobně v podobné době. Myslím si, že to, že jsme nemohli cestovat za hranice všedních dnů na západ, já nevím kam, že bylo bohatě vyváženo právě tím originálním uměním, mimo jiné i tím hudebním, který jsme si tady už šest let připomínáme. Takže je to poděkování za to naše mládí, tak, tak bych to informoval. No v posledných rokoch riešil hlavne zdravotné problémy, ale bol vďačný za to, že tá jeho kariéra bola taká dlhá a taká úspešná a v roku 2012 stihol ešte vydať aj veľmi osobný a komorný album Kruhy. No a potom prišiel ten november 2013, srdiečko už jednoducho prestalo fungovať, ale zanechal nám tu po sebe stopu, akých e, veľa nenájdeme. Takže môžeme byť iba radi aj za to, čo sme si dnes vypočuli, aj za pesničky ďalšie, kde už poslucháč musí ísť po vlastnej osy. prípadne ak niekedy v budúcnosti budeme rekapitulovať, tak môže byť, že spomedzi tých interpretov ešte príde narad aj spomienka na Pavla Bobka. Teraz, keby sme chceli retiaskovať, tak by sme mali k tomu pesničku, ale keď už aj Robert Křesťan priestor dostal, tak si aspoň zaspomíname na to, ako im to dohromady ladilo. Tak to je písnička z Alba Dylanovky z roku 2007, to bylo Bobkovi 70. A Kristian otextoval ne, několik Dylanových písniček uh, a hned ta první, která otevírá tu desku, jmenuje Not Dark Yet, tedy v originále, v češtině ještě není tma. A jako první tam se slušíme zpěv Pavla Bobka. Je to trošku... Mm, na jednu stranu je to úžasný to slyšet, na druhou stranu je to už tím směrem, jak jsem říkal u paní Hegerový. Prostě ten člověk už ztrácí síly energii, mě občas ta intonace jde trošku všejdem, ale není to důležitý. Uvědomíš si, že podstatný je výraz a všechny ty dokonalosti a technikálie jsou vlastně druhotný. E, někdo mohl být dokonalý jako Salieri, ale stejně nebyl geniální jako Mozart. E, na tom se to dá dobře, dobře Mě ukazovat. Takže jako mě tahle deska obecně se moc líbí, je tam překrásná křesťanová verze písničky Senior, je tam s bohem Angelino, Farve Angelina a další slavní divanovky e, nicméně úvodní je tahleta. a právě ten bobek tomu dává ještě jiný rozměr a jinou barvu e, a já jsem rád, že to tam Cresťana pravdepodobne napadlo ho do toho, do té role pozvať. Zvyčajne, keď sa povie Bobek, tak človek si s tým môže spojiť aj niečo negatívne, ale Pavel Bobek tomuto slovu dal oveľa iný a vznešenejší rozmer. Kiež by tak mali možnosť o sebe hovoriť aj iný. Co dodať? Máš pravdu. <laughs> Petre, ďakujem ti veľmi pekne a počujeme sa zase v ďalšom triangli čas nebudeme hovoriť kedy prídeme v správnej chvíli určite tak, tak. sa aj pekne ďakujem tobie ďakujem všem našim posluchačkám a posluchačom a čo neistých zase naslišenou a do počutia Nechci spát, ani zapomenout, mám pocit, jako bych měl duši zocely, že mé jízvy ani slunce nescelí. Nikamít, i když by bylo na čase. Ještě nic má, ale zpívá sevůj pocit lidství jsem nechal někde v polí, jako by za vším, co je krásné bylo něco. Co bolí, přišel mi dopis, tak milý samý cyn. Napsala prostě, co měla na srdci. A já už ani nevím, jestli poznám pohase. Ještě není tma, ale se. Viděl jsem Londýn i Paříž pozděk ráno. Šel podle řeky až k břehu oceánu. Padl jsem na dno světa Žu jim říct A v lidských očích Už nehledá vůbec nic Jakoby pravda byla Vadou na kráse Ještě ní tma Ale smívá se Som na svet, na, sviet, na, na zemzu, zemzu, aniž by chcel. chcel. Všem sa zdá, že sa ich zbávam, je, že, že ako mycho stojím na myšlenky, mi bieží, Držím sa mu ticha. Iba nech bami zní, je nejaký trh. Ešte není tma, ale sníva sa. Ešte není má, ale sníva